شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حلیف لامی امرہ <ميمرا> تلک آیات الكتاب والذی انزل ایلیکا <إليك> من ربک الحق ولیکن <ولاك> اکسر <اكثر> الناس لا يؤمنون سوره راضی ذکر کو پس د سوره یوسف نه او نزول کې پس د سوره محمد نه مخکې دالو سورته نو کې چې سوره یوهود او یوسف نقلی دلیل نو تنبیاله مسلط والسلام سوره فرات کې اس باد دغه دعوی کوي پاقلیو دلیل نو سره دویم دا او چل تکي دلایل زیات او دلته امثله پیش کئ دو حد پارم او دریم دا او چل ته اثبات رسالت کړو قل هذه سبيل ادعو ال الله د دې صورت کې د شبهات جوابو د پیغمبر باندې راتللی او و رمدہ چې صورت یوسف کے ہوئے ہیں چوما اکثرهم وما یومن اکثرهم اللہ باللہ وما اللہ وهم مشرکون اکثر خلق ایمان داسر اولی چی شرک و کوي نو دی صورت کے داغے شرک تفصیل کئی خاص کر پھر دعا او پینزم داؤں چاخيره د سوره یوسف کې وی وقایع من آیاتن بالسماوات و الارض ډیر دلیلونه شته اسمانونو زمکو کې او خلقتنا مخالون کې مقابلت کونکو کې سوره رات کې وی ذیلا غرات فرشته په کار د چراویخی کې کې بیداری کې وې سب بحر راز بهمدیه مش پیغام دا چې د بیان په جیل کې ذکر شو ا اربع من متفرقون خير ام ال واحد القهار تدری بیان تفصيل کې په سورۃ رات کې اوم دا چې یوسف یې په سوانه ختم کو د قران په تصدیق باندې نوراض یې پاري تلک آیات الكتاب والذي انزل اليك او تم داو چې اخر کې ویلو حتی زست یې سر رسولو پیغمبران نومیز شو د قومونو د ایمان راوړونه سورۃ الذرات کے مومنان توئی ابلامی اس الذین امن تا سنین او می ذ شیوی دی خلق او دی ایماننا او نحم داو چل تا یز نام بیان شو ا دی صورت کے وایز د ملائیکو ذکر کئ چې ملائیک ټول پاسمانو کې پریشان دي تلہ حمد ثنا وایي تصورت دعوه دا رد شرک فی الدعا قدی بانده وضیعت بحث کئی کل جمخ کے دیر قسمون بیان شیو پیل علم فی التصرف و پیل عبادت که فی الدعا بانده بحث کئی او دعوه توحید و ذکر کئی دیر لسمیت کیوم یصبیح الراد بحمدهی اسوار لسم کیوم لہو دعوت الحق او پین لسم کیوم ولیلہ یتجد من فی السماوات و فی او دیر شم قل هو ربی لا الہ الاہ اشپاک درس هم کې هم قل انما اعمرت ان اعوذ بالله ولا اشرک به او سورۃ اشپاک بابونه دي او الباب کې لس آیاتونه کې تصدیق د قران او بیا عقلی دلیلونه اړ یو سره تنبیه دلیل ذکر کی اینو تنبیح ذکر کی <خك> <صفتح> چیدہ دید پا خلق سوچو کی فکرو کی یقینو کی دیدہ تنبیحات شي بیا دو این باپ دلیل نقلی با ذکر کی دا ملائکونا داغی حال او داغی عجز او دریم کې اسبات علم کوي اورت په مشرکینو باندې او اتوسی په تونادو مؤمنانو په بایاني او سلوورم کې بیا دلیل عقلي او تزهید په دنیا چې سبب د گمراهۍ لپاره محبت د دنیاو او پینزم کې بیا دلیل اقلی او تخويب بشارت ترغيب قران او شپغم کې اخر کې دغه د شبهات چې پیغمبر باندې راتل نه وی جوابونه کوي همار سنہ قبلک من المرسلینه صورت ممتاز ده پتنبيهات سره دابل صورت کې داسې نشته <تصفح> زه کومه کې غفلت ذکر شو څوري یوسف کې همدې کې تنبيهات شروع کوم رو. ممتاز د فراد په ذکر د ملائکه سره ظریعه یې جز او پاتوسې پتونودو مېنانو بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ر اللہ پویږي په مطلب د دې حروفو تلق آیات الكتاب ترى تنکی په صورت کې آیات النز اذا الله ذاغي اصل کتاب ذل وه محفوظ دین والذي ينزل الیک من ربک الحق او قران چې نازل کړی شتا ته درځتا نه دا حق دی یقیني دی به شک نه کله کنا اکثر الناس لا يؤمنون هم لیکن اکثر خلک یې نمنې دا مطلب لبو د ایت سورته یوسف جو ما يؤمنو اکثرهم ولكن اكثر الناس لا يؤمنون اكثريت خلقو ایمان نروڑی په قران باندې تصدیق د کتابو کوم نو مقصد ذکر کوي توحید اپا غي باندې او تفصیل کوي دا غایت د سوره یوسف وکایم من آیتن بالسماوات سمرد دلیلن و اسمانو پزمکو کی لیکن خلق تنا غافل دی اللہ اللذی رفع السماوات بغیر عمد اللہ ذات تیو چتکڑی دی اسمانونا بی دستنونا تراؤنا وینیتا سدیلرا جستنو اتنشتا غیر دستن نیٹینکڑی دی تترونه حچي صفات شي حل شي رفع سماواتنا و نه یې کنه چنيشته بیا مطلب دای چستنی نشته بالکل او که صفات د عام دین شي بغیر داغستن او ناجخکاری ترونه اج تاسو یوینه هغه نشته کشتنه هغه نخکاری په نظر چې یا قدرت د الله دې توحید د الله دې پدې باندې اسمان نوظم کې ټینګ دي ثم استوى على العرش وبیا غذات برابر دې پارشبان دې تنظیم کړي وسخر الشمس والقمر وګوره روان کړی دي نورسpkg مې تابې کړي دي کله یجري لپاره ځلم مسما روان دی خپل نیټه مقرره شوی پورې یدبر الامر الله انتظام کوي د ټوله دنیا الله چلی په خپلابل چاته ندي حواله کړي يفصل الآيات الوی امر ده الله زادې جو زاحت کی دایات نو خپلو بندیا نو تا لعلکم باللقاء ربکم توقنون خاص تدیده پارا چې تاسو په ملاقات د خپل رب باندې یقین وکه چې قیامت اومه نه قیامت صدې ملاقات د خپل رب سره نو د یو تانبیح ده توقنون الذيذ په اړه بیانې چستا سو یقین راشي دویم دلیل مخکې کی دلیل کې ویل چې اسمانونه زمادي او عرش او کرسي نروس اوس دا ټول زمادي چې چاليږي نو اوس د زمکه حال زمکه الله یې ما پیدا کړل دغره نه پکه ما چولې دي نهرو نه پکې ماروان کړی دی باغونه پکې ما پیدا کړی دی الله اذا هرڅه زمادي او هو الذي مد الارض الله غځاتې چې خور کړې د سمکا چې څو کې سر نشي معلومه ولي وجعل فیها رواسیا پیدا کړی په دې کې درانغرونه وانهارم او نهرو ومن كل الثمرات يدر قسميون جعل في ازواج و جنسين پیدا کړی په دې کې یی قسمه جوړه پیدا کړی یو رنگ نه یو شان نه بلکې مو مختلفو قسمونو باندې یو شل لیل النهار او راولي الله د شپه پرواز باندې نتی عرشی <خبا> داغه څه دنیا فناشي او قیامت به قائم شي ان فی ذلک ляетل لقومیت تفکرون بشکا په دې دلیلونو کې چې بیان شم ډیره عبرتونه دي دا قوم د پاره چې سوچ کوي چلوه تفکرون دې کې واه سوچ خامخا کوي او فی الارض قتعم ودیز مکه کې ټوکړی دی یو بل سره جختي جختې و جناتٌ من اعنابٍ باغو نزیدان ګرو و زرعٌ فسلٌ نذی و نخيلٌ کجریدی اسنوانن جبرغې روان شوې دي د زمکه نه جوړې دي وغه رسول عنوانن او صدا سی دی چن دی برغه یوازی یواز دی, دی او, او پرخ پګشتہ چری یسو کہ بار ډیر دے او سو کہ نشتا یسقا بما عین او بقول شی په یو قسم ابو سرا او پرخه وګورن پر سکي پرخ دے ونفذل بعضا علی فی الاکل الله اذا مونګه ورکلې دي او چتکلې دي بازې په بازو باندې په خوان کې بازو کډېر خو غوالې کجوري تا وګوره تم راخواګه بازي دي نو هغه کې لګوندې خو غوالې په پیتو وګوره هغه کې خو غوالې نشته پکاوم تدہ نو او به یو دي خاورې یوادا هوا یودا او چې می ووت او نو ډیر پرخ دې بګي نو چې دا پرخ د سن راغلې نه الله یې دا ما پیدا کړلې او حسن بن بصري وې رحم الله چې دا اشاره کوي د بندیان او تا چې د بندیان تو دیوی خاور نه پیدا دي او څومره پرخ دې بګي شکلونه جدادي رنگونه جدادي طبيعتونه جدادي اخلاق یې جدادي ونفضل بعضا على بعض في الاكل ان في ذلك لايات للقوام يعقلون بشکا پدی کی چې بیان شو ډیر عبرتونه دا قوم د پاره چې سوچ کوي دا کل نکار اخلیه ته تنبیحات چې چلوي دا کل نکار واخلا هغه د چې تفکرون فکر کا کنه چې فکر وکې نو تو قانون یقین و دراشي تلال په وحدانيت باندې نذري ذلائل ي ذکر کرل صدا اسمانونو او د کائنات نورو سپوږميو بیا د زمکو او بیا د باغونو زميو ته ټول په خپل وحدانيت باندې تسلسل ذکر کوي پیغمبر لا و ان کته ناشناګړي د دې خلق و دا کفر خدا کفر چې دې خدا الله وحدانیت نه مانی داسن خلق دي فعجب ان قولهم نودر ناشنا دي دا قول د دا وې نه دي د قیامت په حق کې ایزا کننا ترابن کل چمون وی خاور شو انا لفي خلق جزيذو نشو به مونږه پیدا پیدائش نوي کې قیامت نه انکار کوي اولائک الذین کفروا بربهم داغه خلق دي چې دي کفر کړل پخپل خپل رب باندې توحید نه انکار ز قیامت نه انکار داغه سید پیغمبر نه انکار ټول کفر دي پخپل رب سزاګان یو ګورہ اولائک الاغلال فی عناقهم نو داغه خلق دي چې پلن پلن توقن بعد دی سٹونو توا چولشی اولائکا صحابا نار دغا جہنم یان دی اونفیا خالدون دیبیا پتے جہنم کیمیشی نیوتا صلی وین تاجب دویم تا تبیا بیاوی چاہزا برا نگئے ویستا جلونک اویس سیئیتی او تلوار ک ستانه په عذاب را وو سره قبل حستي ایمان نه راړي مخکې د حس نه په کار دا چې مخقیمان را وړی د بیاچې داعذاب مطالبه نه کوله وقد خلت من قبلې مل او حال دا دی چې تیر شوي دي مخکې د دینه نهمونې د مسئولات <تصفح> جمد مسئولتن امسئولاغی توی چا اندامونتنا کٹ کے لاس پی و گنا پوزی دس اعذابنا اللہ را ہستی مسئولات ہم دیسوی چا عذاب راولا وَإِنَّ رَبَّكَ لَزُو مَغِفِرَتِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِم بے شکر تی بخشش کون کله خلق او تا سره دینه چې دي دی په ظلم پراته یی علی ظلمہم دي په ظلم ده پاس ای او الله ت معافی بخنا کئ وتا نو زکا زاب ناراضی کنا چې الله بخنا او معافی دی رضایت ده او بشکرب ست دی رس حزاب ور کوونکه یې کل چزاب ور کئ دنیا کې او کې قیامت کې ويقول الذين كفروا اوايدا كافران په اعتراض کې لولا انزل عليه ايه من ربه موږ دې پیغمبر تبياب یې اووی چې معجزه را ولا معجزه اذبان دې معجزه ناراضي ولنه نازل دبان دې معجزه د خپل ربنه نو جواب کوي انما انتم منذرون بشكته يرون کې تا سرا دو اختیار خونشتا ولی کلی قومی نحاد او هر قوم دو پارما دغسی رهنما لیگلی و حادی مطمد دی قوم دو پارایی کن <coughs> داوال بابو دو مانام دی کې کوي بازی تقدیم تاخیر سره انمان تمنظر وحاد لکل قوم تیرون کنا او تحادی ده هر قوم ده پا بل پیغمبر خون رازی نو ننچه دنیا بانی سمر قوم ده دی طول ده پار تمنظری او تحادی بل نرازی نو دو امباب او پاغی که اس علم اللہ لارا ابی اور پسی دعوی او ایز ذ ملائکو نقلی دلیل داغینا ملائکو لاجز دی الله یعلم ما تحمل كل انسان الله پویږي په هغه څه چې غرزیه هر یو ځنانه کله انسانان دي او حیوانات دي نارابچی الله ته معلوم دي چلانري پیدا شوهي وما تغییض الارحام وما تزداد اوغا اندازو تم معلومه ده چې کمی اغیل را رحمونه او زیاده اغیل را کل بچه کمزورې زور پیدا شی و بدن بانده <تصفح> کم پیدا شی تغییض الارحام و دیتا کم والد رحم وید پومات زداد او کله کټ کټ پیدا شي روغ موډ پیدا شي په صحت مند الله ای پدې ز پویګم کنه تا <تصو> سوبل سوبل سوای نور سره نسबतونه وکاوې تیر خانو ازو کدا چلو شو یاد راځي افړل لهونو ز کدا چلوش نه دا لغپل اختیار د لاس وکل شی ننندو بمقدار اریا شی الله سره پاندازه دي بندازي نشته هر شي پاندازه كړي نو كړه خلقو ما شومان دي داغي صحتونه دي دا ټول <coughs> پاندازه باندې عالم الغيب والشهاده هغه ذات چې کویږي پارس باندې قدمونه پنا دي لکا قیامت شو جنت شو دوزخ شو او کخکار دی الکبیر المتعال دیر لوی زادت تے او ډیر اچت تے الکبیر قدرتونی دیر لوی دی المتعال او چت تے پاگه کی سعیباس و نقصان نشتا دینا دیر اچت تے سوام من کم خاز انسانانو حال ذکر کئ چله تاسو ټول زما په علم کې برابر دي پتا څوکیا اوسو کو اثر القولہ چې خبره په زړه کې ساتي چې وی نه وی چاته نه امه سوک به تی نه خبرو نه نه خبرې ما معنی خو نشي پټول اثر القولہ ومن جهره بیا سوک چخکارې کئ اما نو مستحقم بالليلي ار سو کو تعلم دے چپټ ګرځي ز شپې چې وی سله ګرځي الله تعالی علم دے, دے، غلد او قصاص دے وسارهم بنار او هغه چخکار ګرځي دروازې الله ایتول عرشرا تعلمه نظر نو سپنا کیږي او ذی خلق بما بان یقین نشتا کنا د خو یو فااضت ته بذات الله سره چله بغیر د سزه په خبرې و او دویم که سمزیکر کوي د لاکو په <تصفح> له موبات او من بین یاد ظمیر اللهته شي خاص د الله د پاه مایق دي لگی ذلی مخکی اورستو دے انسان بینی اید من بنیادی من خل ورسل لگی ذلی یحفظون د دفاعت کئ د شپې دروازې من امر الله یم توت الله حکم کړي چې دما د بندې حفاظت کاوه هر بنده سره الله طرفنا ملیک مقرر دي چوکیداری کئ ا دې نه خبر نه د تنخانې خبر د نه د راشنه خبر دې اسنه ادره سه خیراتی چوکیداری کیږي ها د الله شان دې الله تعالی موږ څور مقرر دي او هر انسان باندې مخدا بغیر دا غلیکون کنا یو خو چ لیکل کوي هغه ځان لږي هغه خدا کا او دا مؤقبات دي د احاظ ته پار دي نوسو دی باندې سوال له چې ملایکه حفاظت ده پاره ای مداولی کله کله بند ټوکلی ټوکلی راولی اختر لکلی تزی نو غه یو سی داولی داوی دی پموتر کې راتلنو او کراچی نه سو پموتر کې راځي نو پټریلا کې اورمانډ نو غه یو ملایک نو دغه ځکه نو الله وی وو په ذوالوی کې زمای په عزت تاجت نشتن <صدا> او کنه چنساننه شکر شي چې ګور اللهستا دمر خیال ساتي کنه چشپا ورځی مقرر کړی ملایک کته ویخینوم نه اولاد یې کته ودینوم اغه یې ساتي دي کنه کني <صدا> د <صدا> عمل <صدا> کوټول دې ضروری سیدونو ډک دی چې انسان دمر نه شکر شیکنه چې کله شرک کئ کله ظلم کئ کله سئ کئ مله ته نحفل چت کینو ذکر خو خي وو سيخه ان لا لا ويغير ما بقوم بشکل ان بدلی حالت یو قوم چې غا امن ده او حفاظت ته حتى يغير ما بينفسهم ترغه پوری چې دی بدل کې حال د خپل زاننو نو دا بدلول دي که چې غوا دی دومره خیال ساتي او ته چې نکومه ده سي وي نکومه روجبو کی چاره واستیدا دا, دا نه شکر نو د پیرانو خیال ساتي او پېد مونږ پیرښت کنه او حتا ته به بد وي چې ستایر نه شته چې او سړی دی ح ورې نلهته ن خپلی فاظت اوچت کې چې ز غ بې سای که نه غې کله سااتلی شي حتی ی غ روابیان په صهم د پهګنا سره پنافرمانه مع سره انسان دلهغ فاازت د دزان نه لرې کې ګړزو ک نو و دا را دله ب قومنسو کله چلل را دو ذوقی دیو قوم په حق کې د عذاب ولې امره دله اغه بیا نوه پس کې گی نيشته واپس کې دل اغي درم او معلوم من دونی من او نيشته خلکو د پاره بغیر دل نه سو حفاظت کوونکې دا خو یو ولاده اچغت نکله خپل حفاظت لري کې ملائکه تویزه وس زبرې ده نو بیا مبتلا شکه که کومار پرار ہے که اسې زخمی شو که لاسه په مات شو والا ولا تنبيه ورګي یو مقام د علم او د الله رب ال عزت چې زما نه ځن پټوي زما چوکیداران د سره مقرر دي روز یې هم ذکر کوي د بر حال بر له هر لوي تنظیم دي توبه وسمکه ذوره انتظام نشته لکبره کی سوره مخلوق ده حدیث کی راضی چې آسمان نو کې ذخپی کې خودوزه نشته ملائک دي څوک لړ دي څوک پر او کوزي څوک پر سجده دي هو الذی اللہ عز ذات یریکم البرقہ چې خېتا سوتہ اسمان بجلی دا بجلی د اسمان ښک پړکشی کنه خوفن اوم پکې يرشتې تندر وتما ان اوم ام پکې امید شته د باران په یو پلک کې دواړه خبر وي وینشو الصحابه استقال او اوچت کې لا ور یزيد رنی درنی پر یز راشي اسمان دکش او خلقوي وي پاسمان اسمان یې رانه قبضه وکړه ور یزوخه دا چې درنی ور یز راشي یا خزینہ کنا مپوړی کې خو خیر دې حل خوشالي خو پږمی کې خلا کوی چې د انور خاره شوی اوبس چې کوم د انوري نوریا زوله مخې لته لی وینشئوا الصحابه السقال درنی وریزي و یصبح الرعد بحمده و ثناوي رعد ملائک د الله په حمد سره آتی आवाज اورین دا ریسی نه دا کنهخه چې حدیث کې راضی چې دا کل په لکهوشی وی دا کول راوچی دی وری دا سمه را سمه برابرۍ یې مقرر دی میکائیل علیہ السلام او چې دا आवाज راضی نو ازوره نه کوي دا داږي आवाज جذل خلق وجنك قوتي وركي والملائكه من خيفته او داغه ټول ملائک تل ذا يرنا داغه په حمد وسنا باندې کویا دي ويرسلوا الصواعق او لنازلي طندرونه دبرنا په دې چې ګلسی نو طندر پرېود چرتا <تصفح> او دو چاته پته نه ېغاله چرته په غونو او په دریابونو په ځ کې غوري چې خلکې نه ب او چې کله ا راده شي که نه چې بندیان له عذااب ورکي نو په را غورځ نو او دا دغه شي چېغ ملائک کله هغه آتشین کوړه را غورې ورځله दागिना डळगोंतिर आपरी उजकातह दातेना तंदर जोडशी आउजे बसबान दे वरा रेकना कफोवना वरा गय कपार सुबान दे नबस तरवीखपुर इ शलोली बिया रलीगी तंदरुना फयसीबो बिया मयशा और रसीदे लरा गचा برا دمرا لوے انتظام دے او دمرا خطرات تی چهر سبا کشتا ادی یریگی نا نجگڑی کی دا اللہ پا ذات کے دل تخا چه تاو تا یو ذات تے اللہ قدرت والدے اللہ واحد لا شریک دی نجی بزر تا تنازو لی مخیتا کی چه تا جوڑے و یذ خدای باند موږ خواږه سو مونو چلهه ویلی الله موږ تدخپل ځان ویلی دی د بل چانه دی ویلنو څنګه و مانو نور الله موږ تدخپل ځان خبره کوي چې زلو یما زوجت یما زقادری یما وهم یجادلون ټول خلق چې جګړه کوي کای کنه د الله په توحید کې هو شدید المحال اغه الله چډیر سخت او له دعوت الحق ذ الاتا اواز حق دې چې الله دعواز والله تهبل چاته نه حق اواز دا او کله چې غير الله شنهغه باطل شو شن دا فرات لیک نه ها کوم اواز چې الله ته چيالام يا ربي دا حق اواز دې او کم چی غیر اللہ تینو نا حق دے غباتل لے دویم لہو دعوت الحق دی اللہ تا دعوت ورکل دا حق دی چی خلقو اللہ امانے دا اللہ حکم امانے دا اللہ دا حق دعوت تیرس ہوگی چکی دی تا حق پرس او چی غیر اللہ خلق رابلی چراځه چې سېوانت دي بوزما او راځي بغداد شریف ته په ماله شریف ته شریف شریف دا ټول غیر الله وازونه دي هغه دعوا ته حق نه دي چېږي کې الله صفات ني زمخلوقات صفات نه يپکي الله والذین یاکسان من دونی چېږي وازونه کې بغیر د الله نه بل چاته او ډیر چې ویو ډیر ځان ستړي کوي چې رامدد شي ايمداد را ساراو کې ډیر مصیبت ته دینه مې بچ کې دشمن را باند ډیر زور اوردې د دننه مې او ساتي ته نوې مخلوق ته لګيای لا استجیبون لوم بشین حقیقه بولتي ان شي کول دي لرا د هیڅ شي داسه आवाज نه کوي د هیڅ شي قبولتي اسمانه کدي لړشي او اسلام لرا غلېما نو ولجواب نشور کول چې وعليكم السلام دا خاصه کدي تنه هر سوال کوي هغه نشي قبولوله ما له مثال پيش کوي کدي صورت کې مثالونه ډیر دي إلا کباسته کفه لالمای دغه مثال په شاندار چاده چوک دکړی لا سونه خپل ورغوی خپل او بوته او بچرته کتدې په کوی کې او یا کتدې په سین کې چدې او او سوال سرهسته نا بوکا ورسه هیڅ نو دی هغه او بوته لاسونه وګدکی لی یبلغ فاو چر او رسید دخلی تا و ما او وی بالغ او غنشی را رسید زګاګی کې در رسیدو طاقت نشتغن دی وی زغسی د انسان چې د غیر الله نه سفاری 나와 لنی شو ور کوله او دې لګیا دې و ما دعاول کافرینا الا فی ظلال او ندی دا آوازونا دا کافرانو غیر اللہ تا مگر پا گمراہ اکی چس مرا آوازونا کئی ندوم را گمراہ کی گی او گناہ گاری گی دویم ند دعا دا کافرانو چکلی دا اللہ مگر پا گمراہ اکی زکر اللہ دعا قبلی گی چی تا ایمان راوڑی کانا او استاقیده ده شرکی مرلہ داگا دو آگاین نقبلی ادب آگای بانده غسی وللہی از جدو خاص اللہ من فی السماوات والعرض اغا سوک جب آسمان نو کی دی و پزمکا کی دی توعا سوک پا خوخا بانده لکا ملائک شو په نو کی و مومنان شو پزمکا وقران او سوق پزورہ چزور پر راشی کنا بیا چیږي کی تیلا اله الا الله فایذ خنا کوي کنا ث و ظلالوم او سوري ددی عجز کی یا سجدی کی الله تا بالغدوی و سحر وقت کی والاسواله پماذګر کی ولدی وقتنو کی معلومی کنا سورے سار په وخت کی خ معلومیږي او ماذګر په وخت کې مزاهم حیقت ک اللہ وی ما تعجزی دا اللہ وی زه مشرک نا ددا سورې خذه زګا غا الله تعجزی کوي کله او پلا کلب پلا او دې الله تفریاد نکي قل من رب السماوات والارضین او آیت اپوست نو کا سوک دې مالک د اسمان نو دزمکو قل لله د غن کې نو جواب کې تو ته ووا چې الله دی که پیدا کلم دی او ساتی هم مستستا کار نشي کولی دا ډیر ګراناند دی پله پهته ختون مندونې او اوته نو تاسونی وللی دي بغیر د لا اولییا اولییا نه سوواړ غجدان نه سوواړ غ او تاته په تمدي چې د وا او دغې پنوم سوار کې ثواب ته وبخې اولیاء د تاسو دغې نه غواړي لا یملیکون له ان و سیم اريخ مالکان مزید خپل ځانونه نه نه فان نه ځان له سود فیضی ولا نقصان لري کول شي قل هل يستوي الاعمى والبصير وایا وتا برابر دي اذن اولیذن کې اغزاد چرسوینی درسنه خبر ده ناغه پرې خوږه ناغه چاته زری دې چې هغه سن دې خبر نوي نیسو ام هل تستوي الظلمات والنور ایا برابر دي عملونه ز شرک عملونه توحید عملونه شرک الظلمات تیری دي او عملونه توحید رانا ده دانو دی برابر گو رہا نمو شرکا و موحد برابر دي نئے عملو نا برابر دیں ام جعلو لیللہ شرکا دی گرزولی دی اللہ شرکان خلقو کا خلقی چی دیم سو پیدا کری دی لگا سنگ چی اللہ پیدا کری دی تو دی دائقین دے دی کې زمونگ دا آلیہو ہمشتے ہوئے غیم پاکی پیدا کردی اوس مونگ تا پتن لگی ہوئی چې اللہ پاکی کم دیو زمونگا پتشابا الخلقوالیم نگٹ وٹشو پا دی باندی مخلوق قل اللہ و خالق و کل شین او آیا خاص الله دے پیدا کون که داریو شین وہو الواحد القحارم اغا اللہ اعواز زور اور دے پارچا باندی دے دوئی امباب کی دا دلائل عجز دا مخلوقات جملائک عجز دی او دعوی بیا بیا ذکر کردی دے در امباب کې دلیل اقلی ذکر کردی او امسلہ مثالونا دا حق و باطل دیر اوسی فطونه د مؤمنانو انزل من السماء ماء الله نازلی د اسمان نووب در رحمت او نازل کی فسالت او دیتم بقدرهم نوب ابيگی کندي او خړونا په خپل خپل اندازي جسومره پکې رازي اغمره او پکې بيگی فاحتمل السيل زبد رابيا روچتکی کې سیلاب اغا زگ لرا چی ارچا تخکاری اوچتی زگو نراشی پا دیو بو بانده کلجی دا سیلاب نراشی مثال سمطلب شو حلوی سنگا چی دا او بو نازل شوی دا سمان چې زمو کې او لگی دکانا بس بیا بیادو پتاون لگی دا بیا او بنوی پدمل ملکو خاوري وي خزل وي او خشاكنو داسې زونه دا شو بس هغه به داسې روک کړي زګونه په د پاسه رااله داسې مليو دا د حق او باطل مثال لکن حق چې دا اسمان نه راغې نو ډېر صفاو سمبالې دو و چزمو کې تر هغه یې خلق او پرون خات کنه نو بیا د حق په تونه ده دا چذیکو معاملونو شورو او د غی په مقابل کې څه شورو کړ زګونه د پاسه شو او دامی صالحه چې حق راغندې او پسې شو لخرې ور پسې وکړ په خاوه لخرې کولې کورنوي او له سوځولو مالونو بیولا تباکلا اولی جار پنج پیریان دی کسا بلاگان بوی وابیان را گلی غلط خبری کئی نا بسوخو یو کور یو کورباو چتا او اغیبه اغیبه سو بیلخ کریو کرنار سو بیولا نو د حق بادو پتاو نو لگی دا بس دا ظالمان بیدتیان بو چگه سوری بیوالیو دا مثال الله وی دا غسه لاق ده چغرنی او صفا او به پټی کړو دا یو مثال شو او متاین و مم ما یو کی ذون علی دا اخی سروس پینو نا چې خلقی وی لیکي په ور کې ابتغاهلیت لپاره د طلب د کالی چه زیورات تجول که او مطا این یاد نور سامن زبادم مثلووو باقیم دقس زگرازی ګوره دکه با او بوچه دا د را باطل دا سو سیزونه دی نگور اسره پا گشته دام پاور کی دی زرگر و دا زگونه پی دا پاس دا آغا خیره کنه بس چه دا خیره میره تلرش نصفه پاسه پاتش دقس کاغس پین زردی دغه سې کتامبدا چې خلقت نه لوخي جوړي سامان نه جوړي دغه سې کس کدا کار سره په اور بیگ دی او اخیره به تن رزق په شکل کلر کیږي او بیا باتن سامان نه سامان جوړيږي نو ګوروې پغیم زکر ازینو آغاز ختم شي او اصلي شه فاتش دبدوم مسله کذال کې در بول والباطل دغه سې الله بياني مثال د حق او د باطل فا اما الزبه دو ارچه اغا زگی فایزه ها بوجو فا بیکار بس بیکار شی اغا لڑشی خوا که اپا بوبان دا پاس شیو نو ایس بیا رنی او با بایگی دا سپینو شکو دا او خلق تنو خلدکی او سکی او هر استعمال لپاره پارا صفا شی پاتشو او که اغا سو نو وا, چندی وان یذک تلر شنو صفاش پیدا وجفا د باطل مثال د زګ دی د دېر وخت نهي ډیرو مري ختم شي و چې حق پرس کلا الذین محنت په اخلاص سره وکي و اما ما ينفقو الناس او فکر پیدا ورکي خلق لره زیورات تي اسره سپیندي فیم کوسفل فی الارض هغه پاتېږي پزمه کباند ډیر وخت او کاغو پذي صفه او کاغه سونا او چاند دی د پاتشي زګونه مګونه ختم شي وذوره چې زوره واغس ته او شور زوک پټې روشو سپو ور کې سپو بو کې داحل کزان لیکه ذرب الله دغس دغه سلا بیانې مثالونه د حقو لذي نستجابو لربهم الحسنہ اوغه خلکو چې قبول کیاو کړځ خپل رب مداریده پاره جنت تیم ولذین لم یستجیبوا له اوغه خلکو چې قبول کیاو نکړ ځ الله هغه په خپل لپارهانو نیکيانو هم شرانو شو چې د دېدا خبره حق ده او دا الله خبره پری خو دا نه الله دې حدیث خیال له دیم له جنت پتام دي لو ان له مع في الارض جميعا بالفرض قيد عزيزه 파را اغه سوچ په دې زمکه کې دي ټول ومثله معه ادمر وسر نورم شي لفتدوبيم او دي خیرات کوي چې لامو ل جنت راكي الله ونيشت اولائك لهم سوء الحساب تدي خلق د پاره غډیر بعد حساب کتاب ده د ساب خللسیږ پ د کاله رد د قیامت کې پهماوا جاننم او ضای ددي جاننم دی او بیسل میاد هغه ډیره بد د سره ده ډیر بد فرش دی د حال دکر کو ډیر خلق خلکو خرجکړه خو پهڅ کې پهما خاونو کې پهمو کې ب ښو کې نهلهوي که ډیر خرج کې خوپ دی نه شته دی د دا ټوله دنیاور افَمَنْ یَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ تَرْغِيبُ ذِكْرِكَ إِلَٰهِي چې چېرې د دواله ندي برابر ښه سوق هغه سوق چې دمر پوئږي چې به شکه هغه کتاب چې نازل کړی شوی تا ته د رب ستانه دا حق کتاب دې کما نوء اعمى دې پښاندا چې هغه لوندې دے ذکر کر دوارا چی دا دوار ندی برابر خوا. انما یا تذکر اولو الالباب بے برت اخلی دا قرآننا اقل من اقل دی اتصفتون بیانی خواه اللذین آغا کسان دی یوفون بیعاد اللہ چوفا دارکی دا اللہ کو وعدی باندی چی اللہ وسر وعد اکڑی وعد اخپل زان چی رب یما فاغی وعدی باند. ولا قضون المیسا قوم او نماتی دا وعده دا اللہ مند نوی یو پلا بل پلا دا خواده ما تولی دا یو سفت شو واللزین آوکسان دیسولون ما مر اللہ بی ایو سولا چه ساتھ نا کئی پالا نا کئی دا غی حکم چه اللہ امر کلی چه دا بساتھ لشیخ پلولی ساتی مروپلار سرا تعلق ساتی پلوخ پهلوانو سره رشتہ دارانو سره یې تیمانانو مسكينانو سلام تا لا امر دې کنهخه چې دې تپوس کا وګوري ته ځان له رو جماعت راوړي وګاوندی تپوس دکړی هغه ځز بارن راوځي ولی خپاقيږي خلقو ته چې چا پتیلې کې سر نیولې چې اس نیولې او دې ځز تپاتہ دچ سشتې ننو وصيت ابو سنكه امر الله ايوسلا الله خدا دغه حکم کړل ويخشون ربهم دريم يريغي دغ خپل ربنا ويخافون سوء الحساب سلورم او يريغي دغه بد حساب کتاب د روز د قیامت نا پنزم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم هغه کساندي چې صبر کوي کارنګ وخت پیراشی کوګیه کمالیه کارسی او صبر کئ وله د پاره طلب درزای د خپل رب خاص لذید پاره چې اللهبرانه خپشی چې ګور ته باندې زاز میخ حکومت نو ته خپشوی چې خل کو سره سر ډیر دی خو ته مونږ د غسه عله د موایه کړه ارسوای ډیر دی چې اللهش تنوار وسشتہ او چې داغه په دې رضا دي نوموږ په سر کې رضایو صبر کې د پاره طلب او رضا در خپل او شپږم وقام الصلاتا پابند کی زمان زم او و ان فقوم مما رزقنا او خرج کې داغه مال چې مون ولور کړې سرن او علانيه تن کپټیو کخکاری او اتم و درونه بالحسنت السيئات او د کار جاری ساتي ها لریکي په حسانې سره چې کليمه ده اغه سي الره چې شرک دي بل حسانتي د مومن شاندي لریکي با په دي اخلاق سره اغه بدو اخلاق لران په دي خيستو عملونو سره اغه بدو عملونو لران اولای کلام عقبت دار تا دا توسي والا اولای کا تاسو په تونه چی پکې تدیده پاران کور د اخرت ته کور خو دزیدې دا غنور غو کور نیش تاغه په غټو ملټو په کندو کوروندو کې اوسی کور کوم دی ویل جنات و ادن جنتنا ذا می شوال ی دخلونا داخل وشي هغه ته پخ پلم او من صالحا منا باين او غسو کو چې په ایمان تیر شي صالحا معنا چیمانی وڑایی که نظان سرا اللہ بایو سر را جمع کی دکا حدیث کرا دی چی جنتی جنت تلال شی یوازی بای چاپی را با گوری چیزم آغا مورو پلارو اولادو رون خویندی خوریونا روی رون ماسی گانی زما خوشحالي خو نه پورا کیږي بي زدينا زما خوشحالي خو با بده وتپوس کې زمو لایکو نا, نا چی پولیسي یوازې ما غریبو یي چې ستاسو مرتبه ته که نه رسې کنا هرې حضور اخوارې نه وکړي بده وي چې ما دا غي د پاره کړې وا نه الله خو هغه نه غپاکین ټول بوله چې نور سوچسته او مان صلیحه ميناباين واځوایم فو هغه چې د سره په ایمان کې یو شانتي خو عمل کې کمی بشې او عمل کې نلا دې عمل کمی بشې ختم او چې ایمان پکې نو کنه عقیده د شرک و زیارتو نو ناغڼ شي راته ښا هغه الله په سلام کې را هدیبه هم نو وړ جننه دا په دنیا کې دا غنې جدا شي ذلتا اسلوی نوفا او من سلاح منا بایم وازوجه مزرریاتهم ټول ولرجه مکلو اگر چنه کان نو د پلارانو مشران وازوجیم بیبیانې وزرریاتې ما او ټول اولاد د دی ولملائک تو ادخولون عالم من کل بابو او ملائک برازی دهر ده دروازینا جنتیانو تا وی بچ سلام علیکم سلام قبول ک سلام قبول ک دومره ملیازی به کوي چې اخره دنیا کې ولب قرآن دې ورستوي حفاظت او حفاظت التبه امه تو اسلام علیکم بچو هم مبارک شه به صبر تم زکه جتاو صبر کړو په دنیا کې صبر په س باندې کچې چې چاله گا ناګډې رو تنخ پکې ده چې بس دا, دا, دا الله فیصله زموږه زانه سیوا غو سن شو کولې مونږ دته صبر ویخاو او صبر وکړو په سختو باندې مرضونه نو مصیبتو نو او سپطالو نو او خودی صبر صبر و صبر کاو چې د الله تعالی طرفه صبر وکړو په عبادتونو باندې منځونو روجي وي فنم او قط بت راسخ استدي کور داسې جنتيانو والذینا اقا کسان دا اوس مقابله ذکر کی یانقذونا ذل لا اجتماعتی وعدا الله اغه وعده زره زره کړها تاسو ظالم ده کوم وعده چکړی والله الله سره چې ته زمونږ که نه نو هغه زره زره کړها وله په زیارت باندې ذړ یخ کو په پیرانو او په ملنګانو ذړ یخ کو څه زته نن نه پاتې شوی بن قذون الله من با می ساقي پس د پخوالی خوالي داوینه چې مسلمان خو په دې جب مسلمان و تاپا جبه نوویلی چه بلا او تزمون گرابی نوستر بانده کما بلا چې چه غواده دی ما تکڑا وی قطعو ناو کٹکی ما عمر اللہ بی ایو سولا اغا رشتی اغا خپلوالی چه اللہ پی عمر کلیچ چې بساته لیشیدار چا خیال بساته چه وسدکی گی ویفسدونا پی لردی فسادونا که پزمکا که تو پخپلو میلن کئی اولادیم طلغ لاغر جوار گر تو بخلی خلق یریگی ویدادا خلق دیکنہ خو شندو تری اولاری تراؤزی تو بخلی دمرلوی پسادو اولائی کلوم اللعنت او دا کسان دا پارا لعنت تے او دید پارا دیر بدکور داخرت تے ام الله <اللعاو> یفسط الرزق من یشاء و یقدر ای بندا په دې مخه پکېږه چله خلک لډیره ورکلې دا ماله سنشتام په دې ولي خپه دا دنیا ډیر خشه الله فراخ اور کې رزق غچاله چې وګواړی اگر کا کافر و و او مشرک او گمراه ای او چاله پانداز اور کې اگر کاغه صحیح مسلمان ده دا زویختو ندی کنه او فرحو به حیات دنیا او خلق مستی وکړه په ژوند دنیا باندې دانو په کار او الله ولار صدیر ورکړو ناغي دکرخ نه واته توبه وکړه ومنا حیات الدنیا فی الاخرۃ الا متاع نو دې دنیا په مقابله د اخرت کې مگر لګ اسکه مالګه چې د شي سکه داشه نه دا دا بسره وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَا كَافِرَانَ فَيِتْرَازُ كِ بِيغَمبر چول نازل نکړش په د باندې معجزات خپل رب ناجمونږه غواړو مخکې جواب چېسته اختیار نشته ده اودل ته جواب بل شاندې ولی معجزت معجزې ته ساجت دي دیسو ویته معجزې وینو نو در کئ قل ان الله يذل من يشاء ويعز من يشاء وبشكل لا گمراه يا سوق چوغاری او ہدایت کوي په طرف د خپل ځان من انابا اجازه ته چل ترا ګرځي الله تروجو کوي الله توسجدې کوي الله تروکو کوي نا اجازه دي امنو چې ایمان راول دي وتتمنه قلوبهم ب ذکر الله او زلون ډېر مضبوط دي در اللہ ذکر سرم در اللہ نمواغستی شنو در خوشحال شنو چه بانگ ور سروی اللہ و اکبر در ذل خوشحالی کنو ظلون خوشحالی در اللہ در قرآن سرم ذکر اللہ تطمین القلوب خبردار خاص در ذکر پا ذکر بانده ظلون مذبوتیگی چکل انسان خپایی کنو نالاوی قرآن روالا چې مخاديب بدلې شي چې دا پریشاني دي لري شي زړه خو پدې مضبوطيږي ښا دغه چې کله یو بندا په یو مسله کې پریشان وي کنه او تاسو نه کوي چیرته دا خبره څنګه د هډيري اړه مځه خدای نه نو چې عالمینو هغه ته آیات وې نو د زلمه مضبوط شي کنه چې بس بسوي په قران زمونږ ایمان دی قران زمونږ کتاب دی نفاغی ظلم اضبوط چی کنخوا په قرآن با ظلم اضبوطی گی تو تقیسر آواخلی اللذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چیمان راورده ده عمل که صالح تو با لهم ده دید پار مبارکی ده دید پار خوشحالی ده و حسن معاب او دیر خیسته زید را تلو ده کزالی کارسلنا که تسلی پریشانی ما کوا خواد ما دی وی معجزه معجزه معجزه نه نه غزا لکارسلناک معجزه یې تصاعد ته زستاره رسالت تصدیق کوم کنه دغه څنګه چې موږ کلی غلیو پیغمبران نو ته می راولې غلی په داسیو امت کې چې داسې چر نه دی دنیا ته قد خلت من قبل عممون چتیر شو مخ کې د دین او امتونو امت ته بس په د ختم شو اوصد پارا ملے گلے لِتَتْلُوَا چولولی علی مقضی بانده اللَّذی آغا قرآن اوحینائی لے کا چمو وحکڑے تاتا تم صرف دل لے گلے چو قرآن بیان کا قرآن بیان کا نوی اللہ بیانو میں خوچی او بیمانی کا نا نو اللہوی نا او بیمانی وهم یک فرون بررحمن تو قرآن وے عذیبوی چنے منم نیمنم دا خو بجګړه جوړ شي الله وی نیسبنی الله بخیر کی اوم یک فرونه بر رحمان دا, دا پیغمبر شان وفا چې کوم پله بته نابوله حبور پسیو پګټو به وشت خلق واریان شر چې د مخ کې روان دی دا خوم ډیر خيستا خوشرنګ نوجوان دي ا د اروستور پسې سپینګی ری چې دا سوګری نچاو <سؤال> پی جندنوی بیداخ پل تراروار دی خورواری یو سوی چې خلقو ایمان راوڑے چې کامیاب شے او تری ور پسید آغاوی یہ خلقو دروغ جند دکوارے یقین پی مکاویں وهم یکفرو نبی الرحمن قل هو ربیم تبخ پل خبرن پری دیکھا او آیا چدغا اللہ زمارب دے لا الہ الا ہوا نشتے بالحاجت روابید دنا علی توکل علی توکل ما باغبان ځان سپارله دې کار سو کیګی ویلې متاب او ذلت زماره تللیم دا جواب ورت کوي چې دی معجزه غواړي نو از قران نبله له یو معجزه ولا وان قرانا بیل جبال او بالفرض کوي چرته داسې یو قران چې پخې سره غرونه دی او زنه بل زيت تبوت شویم او قطعت به الارض او یا کټکولې په هغه سره زمکان او کلي ما به الموتام یا خبرې کولې چې دا غي پوجې باندې ده مړو سره ناغه بال قران نه هغه دا قران دې چې په دې دا ټول کارو نکیږي سويرت به الجبال چې په دې سره غنو الله وي کما نازل کړې نور لره اتو خاشه عم من خشيه الله او دغسي زماکی په دې سره کټ کې دل دا مطلب دی چسمره لویلي ظالمانو او کافرانو اسو شو هغه دې قرانوال کناخه وی قران لري ور پسې شي دا سنور کوسي کی دا کافرانو پسې کیغه او څومره زماکی وي د شرکو غلا کټ کړی او اسلام ته راوستي دی په سے انتقال وشو ا سمره مړی په کوبره او شرکو غری ژوندیشو خبره وکړي کلمې یې اووي بللل امر جميعا بلکې اختیار خاص الله رضى تول چاله ایمان ورکې چاله نور کوي ابلم يس الذين امنوا ام منانو باق سي خپل خبره کوله چې راکې او دا خلق ایمان راوڑی پو پلیس کی پوری تغلی دے حکم اوجی ذرعلا اللہ وی تاسو آغا سلحا دا دی ارمان کوے آئے ندی پوشیوی آغا کسانتی مومنان دی اللہ ویشاو اللہ کچری دا اللہ فخوے لہا دنناس جمیعا نوہ دید بیکلو تولو خلقو تا وَلَا اِذَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا همِن شَبَيْكَا فِرَان تُصِيبُهُم بِمَا سُنَعُوا په سبب د خپل عمل سو so, قاریاتن یو ټنګون کې عذاب جسم ما زه بولم او ټنګی خان دا راسي دي تا. او تحلو قریبم من داریم یا به نازل شي د عذاب نږدې دي نزدی دا دي کورونو سره یا به نازل شي ای پیغمبران نږدې دي دي کورونو سره حتی یاتی یواعد الله ترې پوری چرای شي وعده د الله نو د کفیرانو کنه جواز بوشو چې جهاد مجاهیدین رالو صحابه نبستي به وټنګول کنافه تردی پوری چې دا ټول ملکونه فتح شو اما ک معظمون فتح شو یات ایواعد الله ان الله لا یخلف المیعاد بیشک الله لن ابن کی ځخپل وعدینا هو ځب وقبان دی راځي چې مقرری که ډیره تلوار کوي بے صبری کئی نو اللہ اپدین کی یہ فہم وآخر داو